Fatimənin elmi məqamı Allah dostlarının insanlara olan sevgisi sadə bir sevgi deyil, bir sıra amillərdən qaynaqlanır. Onların da ən mühümü elm, iman və təqvadır. Peyğəmbəri Əkrəmin qızı Fatimətü Zəhraya qarşı fövqaladə sevgisi dünyaya nümunə olan bu xanımın həmin imtiyazlara sahib olduğunun göstəricisidir. Bununla yanaşı, əgər Peyğəmbər Fatimə dünya qadınlarının ən üstünüdür və ya behişt qadınlarının ən üstünüdür deyirsə, bu, o xanımın elm sahəsində də bütün dünya xanımlarından üstün olduğunu göstərir. Yüksək elmi məqamlara çatmamış bir insanın razılığının və qəzəbinin, Allahın və Peyğəmbərin razılıq və qəzəbi olması mümkündürmü? Bütün bunlarla yanaşı, məşhur İslami mənbələrdə bu böyük xanımın yüksək elmi məqamını nümayiş etdirən mühüm hədislər mövcuddur. O cümlədən 28. Əbu Nəim İsfahani Peyğəmbəri Əkrəmlən nəql edir. Günlərin bir günü üzünü səhabələr nə tutub soruşdu? Qadın üçün ən yaxşı şey nədir? Səhabələr nə cavab verəcəklərini bilmədilər. Əli əleyhisselam Fatimənin yanına gəlib bu mətləbi ona xəbər verdi. Fatimə buyurdu, Bəs niyə demədin ki, qadın üçün ən yaxşı odur ki, nə o kişiləri görsün, nə də kişilər onu? Əli əleyhisselam qayıdıb bu cavabı Peyğəmbər Əkrəmə ərz etdi. Peyğəmbər, bunu sənə kim dedi? deyə soruşdu. İmam Əli Əli bu cavabın Fatiməyə məxsus olduğunu söylədi. Həzrət buyurdu, O, mənim varlığımın bir parçasıdır. Bu hədis onu göstərir ki, Əli Əli Səlamın dost və düşmən tərəfdən etiraf olunan yüksək elmi məqam sahibi və Peyğəmbər Əkrəmin elm şəhərinin qapısı olmasına baxmayaraq, bəzən o, həyat yoldaşı Fatimədən Elmi mətləblər öyrənirdi. Fatımənin cavabından sonra Peyğəmbərin O mənim varlığımın bir parçasıdır cümləsi bir həqiqəti ispat etdi. Bəzi hədis təfsirçilərinin də bəyan etdikləri kimi Fatimə, Peyğəmbərin tək cisminin deyil həm də onun ruhunun, elminin, əxlaqının, iman və fəzilətinin bir parçasıdır. O, Həmin günəşin bir şüvası, nurun bir şöyləsidir. 29. Abdullah İbn-i Əhməd İbn-i Həmbəlin musnədində Ümmü Sələmədən və ya Ümmü Səlmi belə nəql olunur. Fatimə xəstələnmişdi. Mən ona qulluq göstərirdim. Bir gün vəziyyəti xeyli yaxşılaşdı. Əli əleyhisselam bir işin arxası Caharasa getmişdi. Hatimə mənə dedi, su gətir, güsl edeyim. Su gətirdim və o heç görmədiyim bir gözəllikdə güsl etdi. Sonra yatağının evin ortasında salınmasını istədi. Mən onun göstərişinə əməl etdim. O, üzü qibləyə uzandı. Əllərini başının altına qoydu və sonra buyurdu. Ey ümmü sələmə və ya ümmü səlimi, mən indi dünyadan köçəcəyəm. Və uca mələklər aləminə qovşacaqam, Paçlanmışam, kimsə mənim üzümə açmasın, bu sözləri deyib gözünü yumdu. Fatimə ölümün nişanələri onda görsənmədiyi halda ölümün vaxtını bilirmiş. Bu səbəbdən dünyasını hazırlıqlı halda dəyişdi. Heç kəs Allahın təlimi olmadan özünün ölüm vaxtını bilə bilməz. Bu məntiqdən çıxış edərək deyə bilərik ki, Allah taala tərəfindən bu ona ilham edilmişdi. Bəli, onun ruhu qeyb aləmi ilə rabitədə idi. Asimanın mələkləri onunla danışırdılar. Bundan əlavə, əvvəlki səhifələrdə göstərdiyimiz hədislərə əsasən, o hətta İmranın qızı və Həzrət İsa'nın anası olan Məryəmlən də üstün idi. Bunun özü də dediklərimizə bir sübuddur. Çünki Quran aydın bir şəkildə bəyan etmişdi ki, Məryəm Allahın mələkləri ilə danışırdı. Bu barədə Quranın Məryəm və Ali İmran surələrində bir neçə ayə mövcuddur. Deməli, İslam Peyğəmbərinin möhtərəm qızı Fatimə də Asimanın mələkləri ilə həm söhbət ola bilməlidir və olub da QATİMƏNİN kəramətləri. İnsanın ruhu güclənərsə, ilahi sifətlər onun ruhuna işıq saçarsa və Allaha yaxınlıq məqamına nail olarsa, iradəsi Allahın əmri ilə təsir göstərə bilər və istədiyi həyata keçər. Bu, həmin təkvini vilayətdir. Maddi aləmə hakimlik ki, Allah dostlarında buna rast gəlinir və bu qüvvələr bir sıra kəramətlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Peyğəmbərlərin möcüzələri bunun ən ali mərhələsidir. Fatımət-ü Zəhranın bu sahədə böyük ilahi inayət payı vardır və aşağıdakı hədis bunun ispatıdır. 30- Əhli sünnənin bir çox təfsirçiləri, o cümlədən Əbül Qasim Məhəmməd İbni Ömər Carullah Zəməxşəri və Əllamə Cəlaləddin Siyuti nə zaman Zəkəriyyə onun, Məryəmin, mehrabına gələrdisə, orada xüsusi yemək görərdi. Ondan soruşdu, Ey Məryəm, bu sənin üçün hardandır? Məryəm dedi, bu Allahın tərəfindəndir. Allah İstədiyi şəxsə saysız hesabsız ruzi verər, deyə cavab verdi. Ayəsini şərh edərkən, Cabir ibn-i Abdullahtan nəql edirlər. Peyğəmbər neçə gün idi ki, yemək yeməmişdi. Həzrətin halı dəyişmişdi. Xanımlarının evinə baş çəkdi, amma onların da yeməyə bir şey yox idi. Sonda qızı Fatimənin evinə gəldi və dedi, Qızım, yeməyə bir şey var mı acmışam? And olsun Allaha, heç nə yoxdur, atacan, deyə xanım cavab verdi. Allahın rəsulu, Fatimənin yanından ayrılandan sonra, qonşulardan bir qadın xanım üçün iki çörək və bir az ət hədiyə gətirdi. Xanım bu ərzaqları alıb bir qaba qoydu, ağzını da bağladı və buyurdu, And olsun Allaha, Allahın elçisini özümləm və övlatlarımdan üstün tutacaqam. Həzrət Zəhra, Evə dəvət etmək üçün İmam Həsən və Hüseyni Peyğəmbəri çağırmağa göndərdi. Rəsulallah gəldi. Xanım dedi, sənə fəda olun, Allah bizim üçün bir azüqə yetirib, mən onu sənin üçün saxladım. Peyğəmbər yeməyin gətirilməsini istədi. Xanım yemək qabını həzrətin hüzuruna gətirdi. Rəsulallah qapağı götürdü. Qab çörəy və ətlə dolu idi. Fatimə bu səhnəni görəndə çox təəccübləndi. Bunun Allah tərəfindən olan nemət və bərəkət olduğunu başa düşdü. Buna görə Allah taalaya şükr etdi. Peyğəmbərə salam və salavat göndərdi. Rəsul-i Əkrəm, bunu haradan gətirmisən deyə soruşdu. Xanım aşağıdakı ayəni oxudu. Bu Allah'ım tərəfindəndir. Allah istədiyi şəxsə, sayısız hesabsız ruzi yetirər. Peyğəmbər Allaha şükr etdi və aşağıdakı cümləni buyurdu. Səni, bəni İsrail xanımlarının xanımına, Məryəmə, bənzədən Allaha həmd səna olsun. Ona yaxşı bir ruzi yetişəndə hardan gəldiyini soruşardılar. O da belə cavab verərdi. Allahın tərəfindəndir. Peyğəmbər İmam Əliyəni də çağırmaq üçün adam göndərdi. O gəldi və hamısı o yeməkdən yedilər. Rəsulullahın xanımları da gəlib yedilər. Hamısı doydu. Amma qab yenə yeməklə dolu idi. Fatimə buyurur: Mən həmin yeməkdən bütün qonşularıma payladım. Allah ona hədsiz bərəkət vermişdi. Bu amim böyük xanımın kəramətlərindən biri idi